Партизанів про нас. «Ніякого зв'язку не буде», – заперечив Гавка. «Таку ганебну радіограму не стану зашифровувати. Доживемо до вечора, тоді й передам». «Думаєш, дожити до вечора?» – скептично зауважив Короб, накидаючи на сніг гілок, де збирався лягати. «Є шанс?» «Я і Гавка на матерів схожі». «Ось цього якраз і не врахували німці з карателями», – буркнув Орел. «Принаймні у нас чотири автомати з тисячу патронів, гранати. Повоюємо!» – пригасив свій песимізм Короб. «На нашому сліду поставимо кілька протипіхотних мін», – уточнив план оборони Кудрявий. І чого я не розшнурував, що в літаку мішок і не взяв баклагу? Раптом пожалкував орел. Тепер однаково дістанеться все німцям. Хоч вертайся назад та шукай. Галка вмить спохопився і дістав свого ранця баклагу. «Візьми, старишина", подав Коробу. Короб залупав очима, а Кудрявий здивовано вигукнув. "Ідити!" ти!» Є чим зігрітись. Андрій Савич дав, щоб визначили благополучне приземлення. Яку воду дивився, Савич? Їсти не хотілось, однак усі знали, що їсти треба, і вони нехотя жували суху ковбасу, сухарі розмочені в снігу, на які хукали теплом з рота. Місяць уже був на західному небосхилі, заплутався в засніженому гіллі високих ялин. Яка краса, мов у казці, ліс ніби заворожений, причалений снігом, залятий синятемними відблисками далеких зірок. Такого лісу Галка ще ніколи не бачив. Що там на Слобожанщині? Ні сосен, ні баріз, про ялини годі казати. Ліщина в байраках, або гаї дубові. Так куди снігою триматись на дубах? Тільки струнки ялини здатні одягнутися в такі більшати. А тут не ліс, казка. У казці добрим людям завжди удача, успіх і життя. А в них тільки на світанку крото зовсім знесилений, мов загнаний вовк, важко дихаючи, зупинився і сказав. От дивина оті янголи з неба змусили нас драпати. Перекур, ноги на стовбур скомандував. «Як виправдаємося перед оберштурмфюрером?» «Скажемо, що пішли на пошуки партизанських командирів, а натрапили на червоних парашутистів», відповів, витираючи обличчя, і спітніли лисину, з якої клубочилась пара Пеньковський. «А де докази?» з іронією спитав Кротов, удаючи в цю хвилину себе оберштурмфюрера. «Де папери вбитих?» де полонений десантник. Справді, як кротов пояснить своєму шефу, що він кротов злякався і випустив нагоду провести парашутистів до партизанів і там з ними залишитися, щоб вивідати все для оберштурмфюрера. З таким причепом, як парашутисти, зовсім не боязко йти до партизанів то було б неабияке діло. Таке не присниться не те, що Вундерліху, а й самому шефу імперського гестапо. Кротов вже втратив такий шанс, садивши дві автоматні чергів десантника. Кляті нерви підвели. Повертались до свого шефа. Кротов, Пеньковський і Рябушкін тими ж лісовими стежками і дорогами, які привели їх до клоні на локах, де приземлився радянський десант.